z na rieka krá sová priateľka moja že sa ti stalo krá Uú, ani sa nepýtaj kamarátka v na chvost sa mi na pozri Uú. Krá, veď ho máš celý zapálený. Krá, a zdurrený, aký si zapálený. Krá, čože sa ti prihodilo. aké si chlapčisko. behalo po lese a prák hlinené guľky strieľalo jedna gulka, bac! Hú, zasiahla rovno môj chvoz! Hú, a ten bolí! A sova, krá, ako by som ti len... Ah, krá, už to mám. Potrebuješ odborné ošetrenie, krá. Pôjdeme za liečiteľkou kukučkou. Krá, krá. Za kukučkou. Nemá ma rada. Krá, nemá ťa rada? Krá, a to už prečo? Veď je milá. A krá, koľkým už pomohla? Krá. Netušila Vrana, že sova už pár párkrát kukučku oklamala. Že za poslednú liečbu zlomeného pazúra jej vôbec nezaplatila a tak milú sovu na sílu a na sílu gukukučke šikovala. A keďže bolesť bola veľká pre veľká, sova napokon pristala a tak vrana rana letela gukukučke. Koko, Kuku. nie a nie a nie a nie. Sovu liečiť nebudem. Od minula mi je dlžná klame, a neplatí. Krá, ale má veľké bolesti. Kuku. Krá, treba jej pomôcť. Kuku. A ty to vieš, krá. Viem, ale nič nepoviem. Ani vidieť ju nechcem. A nemusíš Kuku. na ňu hľadieť. Stačí, keď pozrieš na jej chvost. Kuku. Tento raz ti istotne zaplatí, ak jej pomôžeš. Krá, sama na to dohliadnem. Krá. Zaručíš sa za ňu? Krá, zaručím, Krá! Kuku! Tak teda poďme, keď inak nedáš. Len aby si to raz neolutovala. Prileteli obek stonajúcej sove. Kukučka jej kukla na chvost a nariadila vodoliečbu. Nech si sova po tri chvost vo vode máča a potom nech sa jej príde ukázať. Keď liečba zaberie, potom sa vyrovnajú. Vrana ako svedok dohovor potvrdila a za sovu sa ešte raz zaručila. Sedí sova, sedí, chvost si v mláke máča. O tri dni, tak ako kukučka povedala, sa hlina rozpustila, pierka uvolnila a bolesť v chvoste pominula. Zabudla Sova na bolesť. Zabudla aj na sľub, ktorý dala Kukučke. Darmo jej vrana dohovárala. Darmo prosila, aby Kukučke zaplatila, že ona sa predsa za ňu zaručila. Sova iba odvrkla. Hú, za čo mám platiť? Hú, varím, ona vyliečila Krá, a varenie. No kto potom? Aha, veď chvost máš zdravý! Perie sa ti na ňom len tak ligoce. Hú, ligoce, Ligoce, veru ligoce, ale nie kukučkinov zásluhou. A nie kukučkinov? Veru, nie, voda. A nie, kukučka ma vyliečila. Hú, voda mi hlinu rozpustila a chvost mi vyliečila. Hú! voda, a nie, kukučka. Hú! prečo by som teda mala kukučke platiť? Hú. Keby si vám bola nechala chvíľu rozmýšľať Sama by som bola prišla na to Že treba chvost do vody strčiť Hú. Hú. Ale ty nie Len poď ku kukučke, Poď ku A teraz mám ešte za takú jednoduchú radu platiť Darmo vrana naliehala Darmo prosila, darmo nariekala. Napokon ju sova vyhodila a kukučke sa začala vyhýbať. Kukučka čakala deň, čakala týždeň, čakala mesiac. A keď ani potom sa sova neukázala, sama sa za ňou vybrala. Kuku... Ako že sa cítiš, sovička? Úh, hú, hú, hú. ako sa cítiš? Úh, výborne. Úh, veď kedí som sa ja zlecítila. Ešte pred nedávnom. Koko, ale vidím, dobre som ti poradila. Chvost som ti vyliečila. Tak som si prišla po dohodnutú odmenu. Hú. Čo ku mne vystieraš, tie svoje pazúry? Mážich máš ich síce pekné, Kuku. ale prázdne a prázdne aj zostanú. Kuku, Kuku. nič Kuku. ti nedám, lebo podľa mňa si nič nezaslúžiš. Zacapila sova kukučke dvere pred nosom. A napálená kukučka poď ho rovno za vranou. Pekne som vám dvom naletela. Vieš, ako ma tvoja sova vyplatila? Rovno pred nosom mi dvere zacapila. Vrajnie, ja, Hú, ale voda ju vyliečila. Krá, Kuku. aj mne tak povedala krá. Krá, a ty, a ty čo na to? Veci si sa za ňu zaručila. Vieš, čo to znamená? Že mi za sovu zaplatíš ty. Krá, ja? Kuku. Krá, vieš, že som chudobná krá, veď nemám ani krá. Viem, a krá. preto ti radím, choď za sovou a presvedžu, aby svoj dlh zaplatila, lebo ak nie... Dám vás obe na súd! Rozúrená kukučka odletela a vystrašená vrana sa vybrala za sovou. Ale darmo búchala, darmo volala, sova jej neotvorila. Zabarikádovala sa v bútľavom strome a celý boží deň z neho zobák nevystrčila. Iba keď prišla noc a všetko vtáctvo v lese spalo, vylietala von nalou. Nik ju viac cez deň nestretol. A tak kukučka... Išla na súd. Súd uznal jej žalobu a odsúdil sovu zaplatiť dlžobu. Ale ako od niekoho dlh vymôžeš, keď ho nevieš nájsť? Sova sa schovala, ale vrana po lese lietala a sovu falošnicu po celé dni hľadala. Sovy niet, ale vrana je tu a navyše sa za sovu zaručila. A tak porota aj vranu odsúdila. Musí zaplatiť za sovu. Hm? Ale čím, keď sama groša nemá? nuž už predsa tým, že sa po života musí starať o kukučky vajcia. Zadarmo. Čikolný si. Správna odpoveď. Tuším, tu strapatú hlávku, nemáš celkom prázd. Hlavičku mám strapatú, šaty samú záplatu. Všetko poznám, všetko viem, na všetko vám odpoviem. Čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik. Tak odpovedaj, ale rýchlo bez váhania. Prečo je súp lisy? <hým>, nebýval vždy, čvirik, aj keď krásou nikdy neoplýval.